і приблизився до дітей іще на крок. «Вибач нас, Клаю!» – майже хором вигукнули Сніжана та Сергійко. «Нам дуже шкода, що тобі довелося пережити стільки тяжких моментів. Темрява, що було майже поглинула між світових мандрівників, повільно відступила, ледь помітно розширивши простір навколо. То на чому ми зупинилися? Сніжана спробувала повернути Клая до розповіді, яка помало проясняла уявлення прибульців про світ, в якому вони опинилися. Купол все ще тиснув і створював неабиякий дискомфорт, однак, щоби зрозуміти, як вибратися з нього, діти мали дослухати розповідь свого нового друга. Я розповідав вам про те, що зі стрімким технічним розвитком суспільства мешканці Отісу втратили свою емоційність, духовність. Все стало зводитися виключно до раціонального використання людських ресурсів. Сторінка 71 Отож, кожен з Отісатів почав витрачати свій час на професійну діяльність і зовсім трохи на відпочинок. Кожен дорослий мешканець світу має одну єдину турботу – досягти вершини професійної досконалості і приносити максимум користі спільноті. Духовна складова в процесі стрімкої еволюції була відкинута, як не потрібна. Не дивно, що за таких обставин люди почали перетворюватись на пацюків. Яка ж радість такого життя? – зауважив Сергійко. Клай, дослухавши репліку, заперечив. Та якраз і дивно. Перетворюватись на пацюків отісати стали не самі по собі. Але прошу трохи іще уваги, оскільки про все по черзі. Я ж вам іще нічого не розповів про наших міні-роботів. Отісатко – то єдина радість у житті і дорослих, і малечі. З допомогою цього засобу отісати можуть спілкуватися між собою, незалежно від того, як далеко один від одного вони знаходяться». Дотику до пухнастика достатньо, щоби дізнатися місце знаходження того чи іншого отісата. І хоча ні родинних, ні дружніх зв'язків у нашому світі вже давно ніхто не підтримує, буває, що тобі потрібно отримати якусь інформацію, і тоді ти просто подумки формулюєш запитання, а твій отісатко зчитує його і посилає запит у всесвітню мережу. «Гуглить!» – засміявся Сергійко. Набагато глибше, відповів Клай. Так можна отримати найточнішу інформацію про будь-що в межах цього світу. Як нещодавно виявилося, і за його межами теж. Думаю, про це мало хто знає, але боюся, що знають і ті, хто вирішив запанувати не тільки отісом, а й всесвітом в цілому. То небезпека може загрожувати і нашому виміру? З тривогою запитала Сніжана. «Ви ж бачили, що проникнути до вашого світу було не так і складно. Та й повернутися важко, але можливо. Я іще не зрозумів, коли і як відкриваються міжсвітові межі». Сторінка 72. Але, думаю, ті, хто працював над темою паралельних світів серйоз, знає відповіді на ці запитання. Однак зараз не про те… Якось у своїй колонії я випадково став свідком розмови двох дорослих. Один пропонував іншому долучитися до кола однодумців, що мають перешкодити цілковитому перетворенню отісу на світ маріонеток. «У нашому світі в колоніях перебувають тільки малолітні злочинці», – зауважив Сергійко. «Я ж уже неодноразово вказував», – підкреслив Клай, – «що в отісі все зовсім інакше». Колонії, спільноти, общини – то невеличкі містечка в моєму світі, де живуть і працюють дорослі, або ж виховуються та навчаються діти. При переході з молодшої колонії до старшої кожна дитина отримує свого отісадку. Це означає, що ти вже є відповідальним, повноцінним членом суспільства». В цей час дітей починають навчати професіям, до яких вони мають хист. От я, наприклад, маю здібності до хімії, і тому останнім часом працював над створенням речовини, що безслідно знищує утилізовані відходи будь-якого походження. Якщо нам із вами вдасться потрапити до великого світу, ви будете здивовані тією ідеальною чистотою, яка панує повсюди –